Mədbul-İvad. İvad sözünün lüğəti mənası əvəz etmək deməkdir. Bu mədnövü sözün sonunda olan yalnız tənrin fəthənin, yəni ən, vəqv, yəni dayanmaq zamanı, fəthə, yəni ilə əvəz olunmasına deyilir. Uzatma miqdarı iki ərikədir. Misal olaraq, Ən nə ləhum əcuran həsənə İndi isə gəlir, 25-ci dərsi izah edək. Məd- Məd sözünün dediyimiz kimi, lüqəti mənası uzatmaq deməkdir və məd hərifləri 3-dür, əli vavye, ivad ərəb dilində əvəz etmək deməkdir. Bir şeyi başqa bir şeylə əvəz etmək deməkdir. Və bu mədnövü sözün sonunda olan yalnız tənvim fəthənin, indi isə gəlin misala baha birinci misala, Ən nələhum əcran həsənən, həsənən sözünün sonunda ən vardır. Və bu mədnövü sözün sonunda olan yalnız təmvim fəthənin, həsənən sözünün sonunda deyilimiz kimi təmvim fəthə vardır. Vəqv zamanı, yəni dayandığımız zaman, əgər biz bunu həsənən sözündə dayansaq, bu təmvim fəthənin ə ilə əvəz olunmasına deyilir. Artıq təmvim fəthə, yəni ən, ə ilə əvəz olunacaqdır və uzatma miqdarı iki ərikədir. Və bu cürxunacaq. Ən nələhum əcuran Bə də təkrarlayıram. Enna